Tardes, amigas y amigos. Aquí comeza, como a todas las semanas, nesta mesma sintonía Radio Filipin, divertimento para pequenos monstruos. Yo no preciso montón de dinero. Estaremos contigo si ellos ves en directo unha hora Y también estaremos contigo ahora en diferido, si hay cualquier otro día, por ejemplo, domingo, sábado o martes. Buenas tardes, buenas noches, en fin, hola, ¿qué tal? echando a La cacerola La cacerola de Che Sudaka Dos álbum Trippie Town Ven, pues aquí estamos Radio filipino 93.9 da frecuencia modulada Divertimento para pequeños monstruos En esta ciudad de maravillosa Donde luce un sol maravilloso Eh, tremendo, e donde esta noite de maíz hubo unha lúa pois, preciosa e camiñando, baseando vindo dende a zona de esteiro total aquí a, ao centro da Rúa a, da, de Ferrol, na Rúa Magdalena, pues pois, caminábamos, íamos eh, pola Alameda, mirábamos a un lado, mirábamos a outro, víamos aos administrativos de la voz de Galicia pois, traballar, Unha maravilla de, de cidad, unha cidade máis con, con unha sección VIP eh, estupenda Unha xente maravillosa Como, por exemplo, tipos que nos acaban de avisar a todos estes, eh, estes últimos tempos Un deles, bueno, estales eh, cansadas e cansados de, de velo Un tal Coté, un osteópata que por fin eh, se mete unha hostia En fin, non sabemos se ter algo que ver O que estudiou este, entre con miñas claro tipo tan humilde de Ferrol o tal Talcote, usted que se mete al final. pena tu tazo, qué pena me da. tu tazo, qué pena, ¿Qué pena, ¿Qué pena Desde que lo conocí que era mi tormento no saben cuánto lo siento qué pena me da qué pena me da tu caso de pena me da de pena me da tu caso que pena me da él me dice que se va y yo le digo es una pena él me dice que Que se va yo le digo es una pena de la seguridad plena que pena me da qué pena me da tu caso, de pena me da qué pena me da tu caso, de pena me da te olvidaste olvidatele que a ti yo te conocí sin nada te olvidaste de que a ti yo te conocí sin nada y por eso ahora te canto de pena. Qué pena me da tu canto, qué pena me da. Qué pena me da tu canto, qué pena me da. Qué pena... Que pena, Mela, tu caso, que pena, Mela Que pena, Mela, tu caso, que pena, Mela Te olvidaste de que a ti Yo te conocí sin nada Y por eso ahora te canto Que pena, ay, mi hijo Que me pena, Mela, tu caso, que pena, Mela Que pena, Mela, tu caso, que pena, Mela eso, que nos dá moita pena o vosso caso. E ademais de xente VIP, de xente very important en Ferrol hai tamén xente moi, moi mala, como por exemplo a xente do colectivo País e da Radio Flixpink que xa están pensando, argallando como todos os anos, es que estes tipos son vamos, incorreciveis, un novo conspirando por unha radio libre e ademais teñen a cara a indecencia de facelo coincidir nun xove santo, madre de Dios como sente Remeca Bueno, pues nada, pues que no se entere que seguramente que estará escuchando a Cadena Cope las tardes con Julieta, o <risa> las tardes con Cristina, o a otro, das Mañas. En fin, que aquí estamos con buen humor, como suele ser habitual, y con bastante heroína. Que decir, ironía, pues nada, que vamos a Ose a hacer un programa así un poco extraño, o sea que teníamos prevista una, una intervención aquí, armada, pública, verbal, microfónica. A partir des da sete e media, irá vir por aquí un, un dos responsáveis do, do colectivo Masa Crítica, que está eh, repartido por todo o mundo, e como non, tamén hai por aquí algún outro elemento deste subversivos que andan subidos a unha bicicleta. E que, que, que barbaridade polas ruas de ferrol e polas estradas e que nos ia contar, pois, de que ia eso de masa crítica, que sadican e todo eso, pero acabamos de recibir unha chamada, hai cinco minutos, que nos di que é posible que non veña e posible que si sí. Ou que así estamos. A masa crítica, ou es que sinceramente está nun estado crítico, decir que vai en bicicleta e a situación é tan crítica, e tan crítica, que non sabemos se vai chegar aquí a unha parte do seu corpo humano. ...o cerebro, a su cabeza o íntegro... ...eso será todo un misterio... ...pequenas y pequeños monstruos... ...que trataremos de desvelar... ...y que de hecho asistiré a esa conclusión... ...a ese final fatídico... ...o non aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos... ...ose, queridas y queridos... ...ven, entre tanto... ...imos eh, divertirnos escuchando un poco de música cubana... ...e dándole aquí a... ...a lingua... ...si querés también podés chamar y contarnos cosas... ...cantarnos canciones de amor ou de desamor como que irades damos o noso teléfono o 692-547744 tomade nota tamén vale para enviar bocadillos de xamón cervezas de todo 692547744. imos a escutar unha nova peza deste CD que nos trouxemos ose aquí total de música cubana un álbum titulado La flor oculta de la música cubana Imos escutar esta peza que nos interpreta unha tal Carmelita Barberis e que leva por título El Reto. Hablando este tema, antes de que me interrumpierais. Pequenas y pequeños monstruos para volver a falar con todas y con todos vos. Era eh, Carmelina Barberis con El Reto. Bueno, pues así estaremos hoy de cubanas y cubanos en divertimiento para pequeños monstruos. Escuitando este maravilloso CD, una selección de música cubana. Aquí está, por ejemplo, la orquesta revés. Bola de Nieve, Los Papines, Orquesta Chico o Farril, Ernesto Duarte, a Orquesta Anacona, Ocelina y Retuelio. Sí, sí, tal y como vives, eso se va a ser un programa así tremendo, de música cubana, guay. Pues nada, pues aquí estábamos, collendo calendario, eso así un poco a metraquilato pero si sí, é o calendario do ano 2008, lembra de que estamos no futuro, pequenas e pequenos monstruos. Este calendario que marca aquí unha data tal cual o xoves 20 de marzo. Exactamente o xoves no que terá lugar o conspirando por unha radio libre e de anotando nas vosas axendas, porque estamos a eh, un mes, ou ¿no? o se 21 de febreiro, pois pues eso, marzo 20 xoves coincide con santo. Qué barbaridade. Pois pues a ese día e a partir pues es as de da noite aproximadamente comenzarán a tocar os grupos que participen no quinto festival conspirando por unha radio libre, cargalla como todos os anos en Dei 5, un colectivo chamado O Paí, que responde o nome eh, simpático de ondas para activazón, de información independente Radio Flispin, é dicir unha asociación cultural, un colectivo máis que nada organizado asambleariamente, que non hai dirección, non hai executiva, ni nada de iso, e que agallan pois, actividades en torno pois, a, sú, a súa radio, unha radio de corte comunitario, de corte libre, enmarcada dentro pois, do territorio do, do terceiro sector da comunicación, que ten múltiples referencias en todo o mundo, a de organizacións como a AMARC, a Asociación Mundal Mundial, Mundial de Radios Comunitarias Ou, por exemplo, tamén no Estado Español A Unión de Radios Libres e Comunitarias de Madrid ou Outras que hai por aí en outras, eh, en outras partes do Estado Tamén aquí en Galiza Pois mirando os nosos compañeros Lesendarios de Compostela Coseu a Radio Calimera Ou en Vigo Ou a Radio Decana de Galiza das Libres A Piratona Por exemplo, non? E depois está por aí os nosos compañeros de CUAC FM, dende de a universitaria e comunitaria, e tamén os tipos máis raros da radios libres de Galiza, os tipos de radio roncudo, dende de unha curiosa asociación de veciños. Bueno, pois así, esa ensalada que conforma a rede das radios libres e comunitarias de Galiza, ainda con moitas cosas que facer, de texer rede, Que de eso se trata, de ir cada un poñendo o seu grau de área para facer dar comunicación algo máis libre, algo máis participativo, divertido e fora pues, do que nos están imponendo, sobre todo a base de, de licenzas e de autorizazóns e concesións administrativas. ¿no? Que é o no que se ten convertido o espectro radioeléctrico a homarse como non dos oportunistas de sempre que especulan con codial sin ter, pois, unha licenza eh, metendo os seus contidos comerciais eh, bastante, bastante pésimos bueno, pois, aquí estamos os de Radio Filispín eh, procurando noso sitio, pensamos que bastante coherentemente eh, unha radio libre comunitaria en Florretra Trasanco sonaba hai cinco anos, pois, como algo curioso para os nosos compañeros de Radio Calimera, por exemplo en Santiago e eu sei que xa é unha realidade xa temos algún que outro incendio detrás, xa temos alguna que outra experiencia detrás, xa temos cinco festivais detrás, xa temos moitas ganas por seguir facendo e metendo caña aquí, e, e, bueno, de momento, hasta que as cousas pois se torzan moito, pois aquí estaremos, e que non vos ides salvar, amigos e amigas. Pois eso, pois que ese... Xoves 20 de marzo Terá lugar o quinto festival Conspirando por unha radio libre Que nesta ocasión vai ter eh, Unha especial característica Vai ser na Rúa Así como os outros Foron en diferentes locais da comarca A cuestión está bastante difícil A vida conta de como é a situación Encanto a locais que hai na zona Na que se podan pois, eh, facer este tipo de, de festivais E tal e cual E que sobre todo que a xente entenda de que vai E entón este ano pois vai ser na Rúa e vai ser unha experiencia nova, novidosa, que se sae ben, pois se repetirá en anos sucesivos con similares características, non? Haberá unha unha carpa, haberá un cenário como non, haberá grupos sobre o cenário, en eso está aínda por confirmar quen serán. Estamos na procura dun grupo así de fora e de dous grupos locais que amenicen a noite. E haberá cervezas, haberá moitos colectivos participando coas súas mesas que serán convidados no son momento. En fin, xa hai que ir procurando oco e ir pasando a nova de boca en boca de que o Xoves 20 de marzo será o quinto conspirando por unha radio libre nunha praza pública de Ferrol, exactamente na Praza do Inferniño. Eso é tal e como está previsto e así esperamos que é es Imos a escutar un pouco de máis música e seguimos entrando xa en materia canto pois, a facer un pouco de, de contido xa en canto que é a masa crítica. Imos a escutar esta nova peza de música cubana que liximos. Nesta ocasión é Raúl Planas e a banda cubabana e esta peza leva por título Desencanto. <música> Qué desencanto tan hondo, qué desconsuelo brutal, qué gana de echarme del suelo y ponerme a llorar. Cansado de ver la vida que siempre se burla y anse pedazos mi campo y mi fe. La vida es tumba de sueños, con cruces que abiertas preguntan pa' qué. Y pensar que en mi niñez, tanto ambiciones, y al soñar forjé tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, Porque la vida me dejó las esperanzas que en la cuna me cantó te lo ansiado solo alcancé un amor Y cuando lo alcance me traicionó Yo hubiera dado la vida a por conservar la ilusión fue el único sol de esperanza que tuvo mi amor, mi fe triste consuelo del que nada alcanza sueño bendito que me hizo traición yo vivo muerto hace mucho No siento ni escucho a mi fiel corazón Y pensar que en mi niñez Tanto ambiciones Y al soñar por porque tanta ilusión Oigo a mi madre aún La oigo engañándome Porque la vida me negó Las esperanzas que en la juda me cantó El solo alcance udavor y cuando lo alcance me traiciono. Pues sí, pues aquí estamos, estábamos escuchando a Raúl Planas y a banda Cubabana, Este tema se llamaba Desencanto. Ben, pues, estamos en Radio Filispín en divertimento para pequenos monstros eh, transmitindo en directo os esobes pero bueno, xa sabes que tamén nos podes escutar calquer día da semana por exemplo, un martes, un sábado, un domingo e estaremos en, en diferido e xa acaba de chegar Nes o noso compañero Nes que os ouvintes máis eh, célebres de Radio Filispín coñecerán sobre todo distinguirán a súa voz porque o, o artífice dun programa que agora nos está emitindo pero que se emitiu aquí en Radio Félix e que se chamaba O Souto. Un programa que estaba patrocinado por ADEGA, un dos socios de aquí de, do colectivo país, de Radio Félix ADEGA, Asociación na Defensa da Natureza Galiza. E, bueno, aquí está, pois Nes, que venga a falar de outra cosa, non? Hola, Nes, que tal? Boas tardes. Como dicías, ti, eu tiña o meu programa O Souto, tiña ADEGA. Caso que este ano, por problemas, por asuntos pessoais e cousas varias, pois quedou un pouco descolgado, pero esperamos en breve poder volver a emitir dende aquí, dende esta radio libre. Bueno, ti sempre tan ocupado, sempre metido en mil historias, de ben todos os sitios, senón ecoa a túa cámara e coa a túa bicicleta, non? Sí, eh, a cámara e a bicicleta son aquelas compañeras inseparáveis si que levou un, dende aí moitos anos, xa. A aici máis non concretamente esta porque vou cambiando de parella de cando vez por, por problemas varios por accidentes ou sobre todo. non non por por promiscuidade eh, non non son eu demasiado promiscuo. Ovi, pero bueno. Pero bici... Eu procuro probar un pouco Un pouco de cada bicicleta Si, sí, as que me poñen por aí É ci, hai que probar os diferentes modelos Moi ben, é, así nos gusta Realmente tirando mm. para adiante neste... sí. Nesta parte do programa Na que imos falar dunha cousa que se chama Masa crítica sí, As bicicletadas ben, as, as masas críticas ou bicicletadas É unha cousa que xurdiu xa Hai moitos anos por ali Por ese grandioso país Do outro lado do Atlántico Por Estados Unidos Ba, máis que do outro lado do Atlántico, máis ben do do lado do Pacífico, non? Na cidade de San Francisco xa hai moitos anos pois a xente que se desprazaba habitualmente en bicicleta vendo os problemas que tiña, sobre todo co, cos automóveis, pois decidiu poñer un día, pois unha vez ao mes, xa ir toda a xente xunta para facer respeitar os seus dereitos e reivindicar As calzadas tamén como un espazo propio das bicicletas, non? é Un maior respeito por parte da xente que, que anda en outros vehículos. Iso foi en 1992, non, Nes? Eh, penso que si sí, eu, a verdade, sí, sí eh, por aí. Eu estaba xera a final, non me lembra, que non estive repasando as notas, se fora no 89 ou a principios do, dos 90. Evidentemente, é pouco tempo, non? Para un movimento, mas tamén é un movimento... Digamos que non é organizado, en perse, non é que en todo o mundo se siga a mesma dinámica, senón é algo digamos que vai xurdindo conforme a, a, a xente que, que andamos. non é, decir, é, é tanto unha cuestión como reivindicar ese uso, senón, é, tamén, como dixía antes, o de facermonos ver e dizer que, que temos dereito a que se nos respeite. non eu particularmente niso podo falar bastante, non, eu levo andando en bici como como vehículo de transporte xa habitual dende o ano 90, é dicir, levo xa 18 anos facendo. Aínda outro día, o xa que ti empezaches antes que en San Francisco, non? Eh, si, sí, sí, eu empecé, si, sí, si, sí, a meados do 90, cumpri unha bicicleta e dixen, pois a partir de agora este o o meu medio de transporte. Dende logo, eu é eh, onde máis comodando eu tamén teño licença de conducir desde 18 anos e conduzo gos, eh, gosto de conducir pero realmente eu onde disfruto andando, andando tanto en cidade como polo campo eu na bicicleta, é, onde, é o meu medio natural vamos Nes, ou ves moi rápido en bicicleta o tens mono de radio? <risa> Teño as, as dúas cosas, non, veño mangado porque <risa> Tiven que facer un recado xa agora e eh, quedar a contigo a e media e eh, Tiven que vir, e eh, que estou usando Si, sí, por eso te <risa> <cho> digo, porque <risa> non sei sé, que empezaxes a falar e non paraches un sí. speech aí total eh. Si, sí, non, é que me está prestando volver a escutar a miña voz aquí, aquí na radio A verdade, sí. é, é algo, eu non son un fenómeno da radio, non? Cada quen vale pouco, que vale Pero, dende logo, é un medio, pois, pues, que te, te enganxa, non? Que aquí en Ferrol empezou en Filispín ¿no? sí. Masa crítica empezou no ano 92 en San Francisco E Filispín mm. empezou aquí mm. Bueno, Nes, eh, contanos un pouco, xa nos falaches un pouco dos precedentes mm. De como naceu esta masa crítica Tambén, por que se chama masa crítica? Pois, pues, a verdade, non cho xe dizer, un pouco... Eh un pouco por, por facer esa crítica, pero é eh, eh, eh, eh, eh, que os... me falla me a memoria, xa <risa> te digo que non ou xa ando bastante sí. ocupado, non tiño un tempo a preparar. Enquerque el, el caso, non sí. é, interesante porque eu tampoco sabía, sí. esta mañía, preparando un, pro, un pouco programa sí, e pues, sí, preparatelo pues, claro. y... sí, pero bueno, ti eres, eh, en fin, eres eh, o que realmente practica a masa crítica, non é? Eh, sí, ainda sí, non empezamos sí. neso, <risa> pero estamos interesándonos, e ¿no? bueno, vamos a explicarle aos ouvintes de donde venga a masa crítica, porque é certamente interesante. De onde ven ese fenómeno? Eh, o nome de masa crítica eh, ven dun documental chamado Return of the Scorch de Ted White, onde se describían as normas de cruce nas interseccións das grandes cidades chinesas, como unha cuestión como unha cuestión de masa crítica. A cuestión era a seguinte, atención. O tráfico para cruzar, eh, a xente ten que agardar até que cada ata que a cada unha masa crítica que lle permite meterse frear o fluxo sí. principal de tráfico que vese na obriga de parar ate alcanzar a súa vez a masa oh, crítica sí. suficiente para poder circular de novo isto é realmente interesante sí. ¿no? é un concepto moi moi dinámico mm. non esa visión da xente agolpándose mm. para poder cruzar, cando hai unha masa suficiente, dá ese paso eh, eh, toman as ruas os coches paran o ben porque o permite a, a sinais de tráfico correspondentes e de novo, quando volve a ver unha masa crítica suficiente de autos, é dicir, é un fluido ¿no? un, un, un, un fluir de, de onde ven precisamente esa, esa denominación si, sí, que así imaginándolo podemos nos lembrar das bandadas de pásaros que andan por aí por oceo que vemos acentos que se xuntan andan, se paran, os bancos de peixes non, mm. tamén fecais un exemplo gráfico tamén para os as nosas ouvintes esa, os filmes de De, ahora mesmo non me acordo do director Koyaanisqatsi eh, e Powaqqatsi, non? Mm. Son dous filmes que teñen a banda unha banda sonora fantástica de Philip Glass e nas que se ven e tanto ralentizadas como mm. a toda velocidade en diferentes planos de, de cidades con moita pobazón e sí. como precisamente se ven esas masas desplazándose sí. dunha de maneira pues, francamente espectacular. É es aí o exemplo máxico e práctico e visual da masa, ¿no? Que se sí. chama Evidentemente aquí en Ferrol, en Galiza le xa algúns anos facéndose, empezou en Compostela, logo en Coruña tamén, agora parece que é en Vigo, vai comenzar en Lugo. Eh, dende logo aquí non atingimos esa masa crítica, non así con, con esa literariedade, outro día a primeira que fixemos... Eh, foi o mes pasado, a quinta-feira do, do mes pasado E chegámonos xuntare de xa sete persoas que, que pa min, que eu xa, xa te digo, levo moitos anos andando na bici Pa min xa poucas veces lembro de ir con tres na bicicleta Porque queramolo que non, é dicir, eh, a bicicleta é un medio de transporte bastante reducido Ainda que cada vez parece que se ve máis xente Un pouco tamén ajudado polo tempo, non? Pero, bueno, eu tamén é o que digo sempre, non? A mín, todo mundo, cando andas na bici, e todo o mundo se pregunta pola auga, non? Eu digo sempre o mesmo, a auga pa mín non é o problema pa andar na bicicleta, porque poso chubasqueiro, bota estandar e chegas ao so sitio, sacas o chubasqueiro, estás seco por dentro. Os que se adican un pouco a estudiar todo este fenómeno da, da volta á bicicleta, non? Eh, eh, nos ofrecen unha sede de datos que son bastante pues, relevantes ¿no? o feito de que no son momento se impusera o automóvil como unha necesidade porque bueno, a, as cousas evolucionan e pues, eh, en fin, eh, hai no, novos inventos que nos permiten desplazarnos a máis distancia, a menos tempo ¿no? pero actualmente, decir o que son os, os, os atascos Y todo eso pues, fan que ese inventos Deixen de ser prácticos ¿no? sí. então voln digamos volvimos ao inicio volvemos ao principio aquel, aquel invento primeiro que foi a bicicleta primario e sí. original e prácticamente sinceiro ¿no? e Daí fecis peña un poucoto tamén de, de retomar a praticidade da, dun, dun elemento como a bicicleta non xe sí, que a bicicleta pa pa, digamos, desplazamentos, digamos, curtos ou medianos, que dixo de curto mediano todo depende de, de, de quen ande nela, e, pa min é o vehículo o máis ideal. Eu estamos aquí agora no centro de Ferrol, eu teño que ir a, digamos, a altura do Concello de Narón, alí ao alto, e en, sen apurar demasiado en 13 minutos estou, estou ali. O sea, ti agora ves, cando viñeches aquí O estudio da Raya Felispín, que está na Rúa Madalena 202, ti viñas de, de onde exactamente? Bueno, eu hoxe pola tarde Xa primeramente Fun de casa pa Porta de Neira uh -huh. Logo, de Porta de Neira eh, Fun até ao lado Do Deón Do de Deón fun pa Estrada de Castela ali a facer unhas cousas e eh, dende a estra de Castelar ali a altura de San Juan, pois vim, pa aquí. Vamos, que é pouco tempo, pero pero todo vi... eso, fix este en bicicleta. En bicicleta, si sí, si. Sí. Si o tiveras feito en coche, en carro, pois pues estarías aínda buscando o aparcadoiro, non? Si, sí, e dende logo non estaría tan contento como estou agora. <risa> Porque eu tamén son das persoas que se estresa bastante, me cabrea moito de ter que esperar e eh. xa xa tirei o gusto de conducir, pero dende logo É decir, a bicicleta é o que te permite tamén entre os carros, e que te podes ir colando, eh, adiantas en, tra en traxetos curtos. É dicir, un traxeto que a peche poda levar eh, media hora, eh, digamos, a distancia é eh, ideal, media hora, 40 minutos, para facer en bicicleta. É dicir, seria como ir daqui, pois, caso, como te digo, ao alto. É dicir, son as distancias ideais. Por riba pois xa, xa hai que ter algo de fundo e, e xa custa algo máis. Pero, dende logo, para a cidade, e para unha cidade como Ferrol, que, por exemplo ten moito tránsito de carro, que díaste antes, que se vai imponiendo cada vez máis o, o vehículo decir non, non chega a haber un colaso total do tránsito, non mas en certas horas si sí que hai un, un colaso bastante grande non ponlle pola mañá a primeira hora ou ao mediodía, ou despois a partir das sete da tarde, podes ter problemas bastante serios, eu coa bicicleta eu podo pasar por ali, polo polígono da Gándara, que mentre a se xente tarda dez minutos en pasar unha rotonda eu passo nun minuto O que acontece é probablemente que ainda nos aquí nunha vila pequena como en Ferroles temos unha etapa da, da fascinación no do automóvil aínda esa etapa sí. pois pues, un pouco así primaria e que aínda nos falta pois pues, chegar á concienciación e a, a darnos de bruces na realidade de que ademais dese espellismo que o pues, material e sí. o consumismo e o ter o mellor o auto e tal pois pues, A, existe a, a cuestión práctica e a, ademais a cuestión que ao final é, non solamente práctica no feito de que vas chegar antes a un sitio e mm. de mellor maneira sino que ademais é máis sana e vamos a forrar máis cartos tamén no? sí. que, incluso mirando egoístamente compensa máis no? sí, máis. É que agora que estás empezando a falar estaba pensando nesa outra cuestión que é fundamental é decir, nunha sociedade como a de hoxendía Tan inmovilista, non? Que, é a actividade física é mínima É dicir, a bicicleta a, a máis de aportar xeixo un, un desplazamento Bastante efectivo, non? Que todo mundo está por aparcar o carro Diante do, da porta dos, dos bares E o xeo aparca o bici ali E estorba moi pouco, non? Sobre todo non no a cuestión de saúde É dicir, a pouco que andes na bici 20, 30 minutos é que xa é o que che recomendan todos os médicos, non? Que facer ese exercicio diario é axudaría moito a controlar ese sobrepeso o que estamos tendendo a día de hoxe. É dicir, eu persoalmente, como dicía antes, eu levo moitos anos andando, dicir, eu comprobo, é dicir, a miña saúde non estaría igual, é dicir, se eu non non todo este tempo andando na bicicleta. Iso que non ando moito, non sou un, unha pessoa que faga, pois, que se adique a facer kilómetros. Xe iba a comentar antes, non, que hai pouco tiven... Por, por un asunto precisamente dun accidente de bicicleta, tiven que ir a, ali con un médico, claro, ve un mali vestido co culo, algo tal... Preguntoume polo, polo deporte Non Peseu que era o ciclismo era o meu deporte E dixen, non, mira, é o meu medio de transporte non A nivel de saúde, é dicir, gañaríamos moitísimo É dicir, estamos indo ao médico todo o día Con problemas isto que se arteriosclerose Que se que sobrepeso, que se mil cousas E realmente co, coa bicicleta É dicir, facendo máis que se xan 20 minutos ao día A verdade, notarí, notaríamoslo moito. Probablemente o, o exemplo máis claro é esa, pois esas personas maiores que todas e todas coñecemos sí. que sempre usaron a bicicleta e que están realmente do trinque, non? Si, si, si. Totalmente no? vamos, renovadas sí. por dentro, non? Si, sí, que precisamente aquí falabas, eh, falábamos agora, non? Do, do cambio agora, ese esa adorazón que temos polo carro para desplazarnos, e que aparcamos en riba do paseo decir, cando hai cando en Ferrol hai uns anos Ferrol Narón falo de, de toda a comarca, por exemplo na Nazá, Na Nazá na poste na Porta da Nazá a día de hoxe, empezas a verse a ir carros e carros e carros, algunha xente aínda sigue indo a pé, pero porque vive ali ao lado. Cando hai 30, 40 anos A verdade, veía xe ir moita bicicleta dali, era moita xente que iba en bicicleta. A Probablemente, de... coincidades conmigo, Nes, eh, Xoclantes, unha das cousas máis eh, importantes, que, prácticas, que se teñan feito por parte das institucións no? en, en Ferrol, se xa de incorporación de, de bicicletas s para todas e todos non? Sí, sí, o falo de Ferróes a sí, sí, lugar de bicicleta que xa son experiencias que vinen eh, de outros lados non eh, hai un par de anos hubobo unha en lugo parecida logo de cidades de, de frança e dende logo da lugar de bicicletas por parte do concello un paso eh, padiante bastante importante non faltan outras medidas pero dende logo hai que celebralo non que e sobre todo o suceso que tivo non? porque agora mesmo hai eh, ne servizo de lugar de bicicletas hai 1500 as pessoas apuntadas, hai poucas bicis poucas estazóns Pero, bueno, é un, un primeiro paso, non? Que temos que seguir incentivando ese uso E incentivar o concello para que se diversifique máis, non? Que podas ter a posibilidad, de, por exemplo, que A través da moncomunidade podían facelo Para que tipo podas coller a bici aquí en Ferrol Vais a facer un recado a Narón Teñas que quedar ali e deixala Pois pues, ali nunha, nunha estazón en... en Dendo a... de logo, eso tamén debería dir de Acompañado dunha certa infraestructura De carreis sí. bici, ¿no? Para que ir máis seguros todos E que, uh -huh. por suposto, so eh, toda a nova, digamos, eh, calzada Fora acompañada polo seu respectivo carril bici Si, si, sí, sí, evidentemente, iso é algo que aínda nos falta moito Porque, mira, precisamente agora Cando nestas obras do acceso ao Porto Estidor en... Por onde está o hospital Novoa Santos non Livo un... fixero unha ponte ba, Que era a estrada que iba para pa Meirás e reformaron aquilo e a ponte que fixeron resulta que nen deixaron arzén non? eu vou as veces coa, coa bici por aí e claro, ti chega un momento que podes ir polo arzén chegas aquel cruzamento e ao final tens que meter coa calzada non, co perigo que iso supón e a máis tamén iso tendo en conta puxo pouco respeito que hai por parte dos automobilistas contra da, da xente que nos desplazamos en bici Pois así estamos, subidos en bicicleta. Yeah. Pois aquí divertimento para pequenos monstros en Radio Filispinco, a compaña de Nes. Que tal, Nes? Ben, ben, estamos aquí pois contentes de estar outra vez aquí no, no estudo. Bueno, nos contabas, Nes, que esta experiencia da masa crítica comezaba logo polo ano 92 en San Francisco e que se estendeu como... A, o mellor, pois, a te Galiza Hai diversas eh, cidades de Galiza Que se teñen itinerarios, eh, calendarios fixados sí. Para practicar a actividade da bicicleta Conxuntamente, como masa crítica Falaches da Urense, falaches tamén da Coruña, non? Si, sí, en Compostela, en, en Vigo eh, Por exemplo, o que aquí en Ferrol Pois pues aquí combinamos eh, ese tío, A primeira foi a última quinta-feira do mes pasado Que non me, penso que foi día 20 Non, dia 30 30. Eh, de xaneiro, o día 30 de xaneiro. Ba 30 ou 31. Eh, ba, eh, pois ali decidimos eh, cambiar, eh, o combinamos no cantón, mas pa esta semana que vén, é dicir, pa o día Eu, a verdade, pois non non fixo moi os de bares. Pa, de, de, de hoxe Para o xobis. Pa xobis Dentro si. de sete días Si, que é día 28, evidentemente Se o Xobis 21 é día 28, 20, 28. Pois combinamos as oito e meia da tarde Ali na na Praza do Inferniño non? E dai o itinerario eh, nunca está... Nunca está programado non? Entón empezamos a andar e, Por onde nos cadre dir non quen vai adiante, que vai marcando rota digo, Na primeira estivo bastante ben Porque éramos bastante xente Fazía ser moi, moi raro ver tanta xente Un día, un día habitual non? Outra cousa é as marchas cicloturistas Que organiza o Concello Pero así nun, nun día normal de semana, fíxooseme é bastante raro ir con tanta xente. Non? E esperemos que isto vaya gañando xente e dende aquí po pois, animar a toda a xente que, que aínda non está moi decidida ou que sí que está decidida, pero que se sume a, a esta actividade por aquilo de facer unha cidade unha comarca moito máis habitable. Non se bera menos carros e máis bicicletas, dende logo o ruido había de ser moito menos e a xente haberíamos de gozar de Mellor saúde. Tocado, Coméntanos, eh, Nes, un punto de contactos A donde podemos ter información tanto na rede Ou en algún sitio físico Ou en mm, teléfono, en fin Mira Coméntanos un poquito ese eh, Coméntoche Hai unha página web das masas críticas Que é www.bicis eh, A ver, eh, que é o comiso da, da informática www.bicis.info eh, Entón hai a xente que se quera informar ou que quera puis eh, coñecer un pouco este movimento e como pode participar, pois aí aí pode pode estar non eh, ten toda a información de como se está desenvolvendo todo isto no, no resto do país e eh, depoisis sobre todo o, o contacto. O contato mellor é pois estar. Eh, o próximo día 28, 28 de febreiro, as xves áss 8ito e media da tarde, pois aí na, na praza do, do Inferniño. Eh, Dicer que vai ser este 28, pero é todas as últimas quintas feiras de mes,ás 8ito mm, media vai ser uh -huh. no, no mesmo sitio. Ajá, o xa sea que eh, teníamos por aquí un calendario, últimas sí. quintas feiras do, do mes o xa sea sí. que, que efectivamente eh, coincide este mes de, de febreiro, eh, quinta feira, 28 28 oito y después a última quinta feira de marzo coincide eh, en vinte a Bueno, xa sabes que a quinta feira anterior, o 20 de marzo Eh, temos na Prazo do Inferniño, ultimamente pasa moitas cousas na Praza do Inferniño, eh? Vamos a empezar a dinamitar a Prazo do Inferniño. Antes eh, estábamos entres moito un en esteiro, esteiro Eh, xa temos bastante controlado, sí. está xa tomado polas forzas revolucionarias filipinianas e doutros organismos, como o Forbesteiro e moito máis, e mm. agora vamos a ocupar, eh, xa sabes, nes a zona mm. do inferniño. Isto ¿Eh? é unha invasión, pouco a pouco, vamos... E eh, eh, o día 20, que tamén é quinta-feira, xoves, eh, marzo, vai ser o quinto conspirando por unha radio libre. Dites estiveses no anterior, en sí. San Sadurniño. En San Sadurniño, ali, ali estivamos, eh, y, sí. E, bueno, pasaxes moi ben e Debíamos por ali tamén chegar en bicicleta No, <risa> no xo, po, podi, Podía ser, eu as veces eh, Voume para pa onde haga falta Eu non teño, non teño problema Se hai que fazer 15, 20 kilómetros para ir aos sitios claro, O problema era que ese día había que volver Sí, había que volver eh. Na bici tamén <risa> non foi en controle Ah, sí tamén. Sí, sí, sí, sí, tamén A mí nunca me fixei Pero ah. din, din que si sí, no Sí, sí, sí, sí, poden sí. xo facer Non bueno, mes... no, no sello de retirar pontos Era <risa> o que me faltaba, non? Bueno, penso que máis me... que, que retirar, o mellor te teñe que dar algún Porque se te caes, se pegas unha na, na cabeza Pois pues, un ponto... E xo é o grave problema de bicicleta Eu levo unha racha un pouco grave nos últimos meses Bah, grave non excesivamente, non? Mm. Que ainda estou aquí para contalo, pero vale Pero e é o grave problema Eu, por exemplo, levo podo facer unha media de cada dos anos un, un golpe con algún carro, non? Eu xa digo sempre, non son xanto andando na bici, mas controlo bastante, non? Respeitar, respeitar as cousas. Pero a día de hoxe, en 18 anos, eu conducindo, xa din bastantes golpes culpa miña no, no carro. Uh -huh. Na bicicleta en 18 anos ainda non non provoquei o primeiro accidente. En cambio, a mí xa me deron nove Algún... ou dez veces. Sí. Claro, o mellor é eh, un problema a engadido a hora de animarse que xa é, digamos, unha barreira psicolóxica, sí. de volver a acoller esa bici que asociamos a nosa niñez, a nosa sí. infancia, a, esa bici. a máis está ese engadido de que certamente nesta selva, na que está Convertida sí, sí, a convertida ás estradas, pois pues, non deixa de ser un algún indefensión, no fronte a tanto eh, elemento subversivo que hai na, sí. nos carros, non? Pues, Supoño sí, sí. que tedes algunha outra anécdota eh, o respecto da, destas dúas ou tres eh, masas críticas que leva desfeito de algunha incomprensión por parte de algún automobilista desalmado, non? O desalmada. Pouca cousa, noutro no? día algunha pitada, pero pouca cousa. Tá, tamén é polo que che digo, porque aquí en Ferrol, digamos, non é unha cidade demasiado colasada polo, polo tránsito, non? Entón poden estar esperando un pouco, a arranca e avance, se fora unha cidade, digamos, onde o tránsito fora máis difícil, é, en vez de ir 17, foram os 30. Secada sería outra cousa. tamén seda porque foi o primeiro día, cando levamos 4 ou 5 e algún lle cadré varias veces, non sei como tomará, pero nos bueno, é, é o que temos que facer, non reivindicar a estrada como un, como un lugar pa, tamén para países vehículos que a xente non considera, e tamén reivindicar pois o que diste antes o do carril bici, non hai determinados tramos onde sería bastante necesario non. Acércate cerca pero yo yo me cantar cubano. Así mismo tía te la comiste, tiona. la ferita, tito. Ya estoy en la ferita, tía. Mira patria, o Cuba quien te diría que tu patrona cachita. Pues aquí estamos peleando en divertimento para pequeños monstruos en Radio Filipín cuando pues vamos a tener que ir fechando el chiringuito. Nes, eh, volvemos a retomar o caso que nos falabas cando chequeses aquí de que tiñas mono da radio de un pouco tema da masa crítica sin deixar de lembrar pues eso, que a vindeira a quinta-feira sobes 28 de, de marzo todas e todos coa bicicleta de, de febreiro perdón, de febreiro todas e todas na, na plaza do Inferniño coa bicicleta sí. eh, por certo, unha cuestión que agora se me ven a cabeza se si alguén vai sin bicicleta tedes alguna bicicleta así? Eh, no, normalmente con, con chega, eh, non, normalmente con unha xa chega conducir dúas bicis non vai servizo de momento todo xa andará no. de, de prestar sí. se hai que y... levar alguén no portabultos pues, se non pesa moito tamén se leva si sí, claro, sobre todo se si unha boa moza ¿no? sí. <risas> bueno, pues eh, volvendo ao tema de, de antes, Nes eh, Eh, eh, a, a, o programa que tiñas aquí Radio Filispín sí, eh, Ese sí. programa se chamaba O Souto De sí. Adega eh, cando, cando ides volver? Pois... Pues... <risas> a verdad é unha pregunta difícil Porque disto cando non, non das arrancado Sobre eh. todo cando falas co tesoreiro ¿no? sí, sí. <risas> Cando non das arrancado Valo deixando E eu que son bastante deixado que se, eh, Fundamentalmente o problema é iso eh, o, co, o, Os efectos que ten Nunca Pois eu conto pol, eh, Polo menos empezar no No mes de marzo xa uh -huh. Que vai ser pouco tempo, non? Até que despois que en xuxo peche Peche a radio xes días que pecha claro. Que pecha sempre pero a verdade é algo que se fai bastante necesario, non? O pechamos ah, porque non lo xixe a Conferencia Episcopal, sí, un sí, exercicio sí, de humildade sí, a Radio fecha as súas portas para un pouco depurar toda sí, esta merda que lanzamos sí, en das ondas, e que sí, a Conferencia Episcopal, pois pues, un pouco poña orden en toda, en fin, sí, a Valsofia que lanzamos sí, en sí. aquí Como un pequeno purgatorio. Exactamente. Pois eh, pois iso que te a dizer pois eh, estamos estamos aí, é donde logo xa, xa te digo, que vas deixando e a verdade é algo que se bota de menos, é Sobre todo por iso Porque nos medios de comunicación Eu sempre o dicía aquí no, no programa non? Que a verdade De todos os medios de comunicación que hai por aí Cando falan dos cuestións ambientais Ou en parte Xa, xa non se tratan moi a fundo E logo é dar unha visión propia non? Da xente que estamos trabalhando aí polo medio ambiente De poder falar e comunicar A cidadanía máis próxima Que é o fundamento Do, do traballo ecologista non? E De calquer proxecto social De que a xente que está máis perto de ti saiba o traballo o traballo que faz non? E coñeza a problemática que hai, que hai na túa contorno non? Entón, pois, iso, para pa o mes de marzo contamos con estar outra vez aquí E que a xente se nos reenganche outra vez a, a, este, a este instrumento tan fundamental que temos Que é un medio de comunicación no que podamos falar as cousas Como verdadeiramente son e como verdadeiramente as vemos nós, non? Muy ben, pois pues grazas, Nes, por estar en divertimento para pequenos monstruos da Radio filispin Un prazer que estiveras aquí e escutarte de novo esa voz eh, particular, ese ánimo particular que ten Nes, e que votábamos de menos aquí a xente de Radio Felispín. E imos antes de despedirnos por pues, si estaba aí pois pues, interesado en facer algunha pregunta, si queredes, nestes dos últimos minutos que imos estar aquí, pois pues, podes utilizar o noso teléfono o 692 4, 4, repetimos, 692-5477-44 Bon, Nes, pues, pois, alguna cosa máis que engadir? Non, pues, pois, moito obrigado a ti por, por este convite Que tamén axuda un pouco a esa vontade de retomar de o programa Porque, a ver, eu xa levaba bastante tempo sem vir por aquí E o da voz que falas hoxe é, En parte debido a un problema... Sanitario, digamos, unha pequena farinxite que teño aí Que non acuido demasiado ben Pero bueno, vai, vai millorando algo xa Vai mellor Bueno, pois te celebramos, Nes Que todas as masas críticas vaian ben Ben ton popa Que cada vez xa máis xente que se une a, a afición á bicicleta en ferrol E que o vindeiro sobes 28 a partires das A partires das 8 e media Da tarde pois aita ta sí, sí, pois da, da tarde, non? Os xa xa moita xente sí, que xa manera. aponte a esa actividade, mais con este tempo que nos acompaña, que é fabuloso, pois pues, sí. que mellor, non? Si, si, si. Eu particularmente, por exemplo, do tempo e te algo na bici o, o grave problema da bicicleta non é precisamente a é, é o vento. Uh -huh. É algo que que non repara a xente. Sí. O vento, claro, sempre que che dê de, de cara, se che dê de, de costas, ve moi ben, pero como che de... o caso, vale. o, por exemplo, para disfrazarse de de Ferrol a Narón ou fer, ou Narón Ferrol, É un problema grave, porque aquí os ventos máis fortes veñen do suroeste E colle a estrada de Castela Ou mesmo a da trinchera, case, case direta non? Uh -huh. Entón, dependendo do sentido de circulación Pode ser unha bendición Ou pode ser un verdadeiro fastidio Pois co vento nos vamos, Nes Esto Goito foi todo Divertimento para pequenos monstros En Radio Felispín Que podes escutar en directo o e En diferidos martes, os domingos e os sábados E aquí, pois, un montón de programas E con esa mirada aposta Nos, o, a xente do colectivo País Da Radio Felispín Nese xoves 20 de marzo Que coincide con xoves santo E que vai ser o quinto festival Conspirando por unha radio libre E que desta vai ser na rúa Nunha carpa na praza do inferní a praza que antes xa falamos estamos tomando todas e todos os colectivos para humanizar máis aínda este maravilloso pobo que farró E vamos facer un verdadeiro inferno por un inferno revolucionario aí sería Po máis un saludo a todas e todos Gras Nes por vir de novo e até a seguinte quinta-feira a próxima!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 La tiro yo Tírala por el balcón Tírala, tírala, tírala Tírala por el balcón Ella misma se lo buscó Tírala por el balcón Pero tírala por el balcón Tírala por el balcón Pero dale solo un empujón Tírala por el balcón Ay, a ver si se mal la por el balcón hay a veces si se rompió un pie tirala por el balpero tira la tira la tirala por el balcón la tira toda la tiro yo tirala por el bal peroo no sea tampoco carro tirala por el bal peroo tira la tira tirala por el balcón arriba le tirala por el balcón tirala por el balcón la por el balcón tirala por el balcón arriba pión tirala por el balcón tirala por el balcón para la tirala por el balcón tirala por el balcón tirala por el balcón ante tirala por el balcón tirar por el balcón inspirar por, por, por, por, por el balcón qué por el balcón tirar por el balcón tirar por el balcón rico tirar por el balcón